Bună ziua, dragi ascultători! Viața Domnului Iisus Hristos poate fi împărțită în două stări: una a umilinței sau a deșertării de Slava Divină, și alta a prea Starea umilinței începe la întrupare și durează toată viața culminând cu moartea pe cruce. Starea preamăririi începe după moarte și cuprinde coborârea la iad, învierea, înălțarea și șederea de-a dreapta Tatălui. Potrivit acestei împărțiri, chemarea profetică și servirea arhierească aparțin stării de umilință, iar demnitatea împărătească stării de preamărire. Înfățișarea vieții mântuitorului după aceste două stări, înțelese corect, corespunde învățăturii bisericii și are temeiul în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, căci viața lui Isus Hristos, deschisă de evangheliști, este un șir neîntrerupt de umiliințe și lipsuri, supusă condițiilor pământești și mărginirilor umane, Curare manifestări vizibile ale puterii și măririi dumnezeiești, în minuni mai ales. Este viața zilelor după trup și a lacrimilor, precedată de maiestatea dumnezeiască de dinainte de întrupare și urmată de încununarea cu mărire și cu cinste după suportarea morții. Fiul lui Dumnezeu s-a coborât la noi, umilindu-se, sărăcindu-se, pentru ca, luând firea noastră, să o ridice, îmbogățind-o și îndumnezeind-o. Această stare de umilință și sărăcire, de deșertare, de părăsire a stării de mărire, se numește în limbaș teologic chenoza, după cuvântul grec chenosis. Sfântul Apostol Pavel spune în epistola a doua către Corinteni, capitolul șapte, versetul 9. Bogat fiind, pentru noi a sărăcit, ca să ne îmbogățească prin sărăcia lui. Iar în Evanghelia de la Luca citim, Acestea trebuia Hristos să le pătimească și să se urce la mărirea lui. Căci, adaugă Sfântul Apostol Pavel, trebuia să desăvârșească prin suferințe pe acela, pentru care și prin care sunt toate, și care a adus pe mulți fi la mărire, pe începătorul mântuirii noastre. Locul scripturistic clasic pentru cele două stări este în Epistola către Filipeni, capitolul 2, versetele 6, 11. Cel ce fiind chipul lui Dumnezeu, n-a ținut ca la o pradă la egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a golit pe sine... A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare, dovedindu-se ca un om. S-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte, și încă moarte pe cruce. Pentru aceea, și Dumnezeu l-a înălțat și a dăruit lui numele care este peste orice nume, ca într-un numele lui Isus, tot genunchiul să se plece, al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt și toată limba să mărturisească că Domn este Iisus Hristos întrumărirea lui Dumnezeu Tatăl. Fiind de o ființă cu Tatăl, Iisus Hristos putea să se arate și în omenitate cu mărirea și puterea dumnezeiască, însă pentru mântuirea noastră a voit să ia chip de rob și trecând prin patimă și săvârcind mântuirea să intre ca mântuitor în mărirea lui Dumnezeu și stăpânirea tuturor. Sfântul Grigore de Nazianz spune, venind în chipul robului, s-a golit pe sine de chipul lui Dumnezeu. Deșertare numesc eclipsa și eliminarea măririi. Aceasta este ideea care stăpânește toată economia mântuirii. Omul căzând prin mândrie și neascultare, Fiul Dumnezeu se întrupează din iubire față de oameni și, nerenunțând la nimic din cele ale Dumnezeirii și luând toate ale omenirii afară de păcat, prin umilință și prin ascultare, îi spășește păcatul omului, deschizând calea măririi pierdute. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!